prvog pitanja otprilike ima na ki pitanja na znači računamo kao dosadašnju praksiju pročita pitanje dam odgovor i tako do kraja Naime prvo pitanje glasi nakon se vama i vama govorim nazovim selam alejkum selam sve. prvo pitanje beli predaje u kojoj se kaže da Allah poslanik sa alejhi ve rekao za ono da ko uradi hidzam 17 do 20 bendova hidžeta jer je dosto nja i koje bilježe Allah vam podari u svakodobre. O, o hadisu koji kojima je došla, u kojima spominu, to je spominuto da se hiđama radi a, tim datorima, ima više hadisa. U danom, a, u hadisu, od Anasa radi Allah vam vam da je Da Allahu Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je on radio, činio hižamu, znači 17. 18. 19. i 21. u mjesecu. To je u rivajetu kod Tirmizija. E, također imam rivajet e, kode bu Davuda, kode bu Horeiri radijallahu alaihi wa je, je da da kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sallam je kaže, ko uradi hidžamu, znači tih datum 7.19. i da se prvog je l lijek od svake bolesti. A o imam takođe Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma u takođe rijavetu Tirmizija da je došao da je najbolja hidžama koja se radi u svars 17.05. prvog. Ivanom uh, Tirmizi Oba ova rivajeta koja vam spominu uh, kažanje kaže Hasan Garib, znači, hasen, znači da je dobar Garib, znači da je došlo samo u tom rivajetu, Garib strana, znači da ima slabosti. Kada, kada ti ljudi kaže da je Garib, znači ne podupire ga neki drugi uh, hadisi. Uh, uglavnom to su so otprilike ta, ta, ta, tih hadisu koja se spominje, uh, uh, sa tri datuma. Oko ocjene tih adisa ima e, veliko razilaženje. E, jer ima slabosti u baktu unio. Ulijevene dima. Ivano ima e, dio učenjata koji smatra da su e, znači, najviše što se može reći za ove hadinise da su Hasen. Hasen i gairi, znači da su da su dobri. Uzimajući obzir sve ove rivajete koje su došli, znači od tri različita zhaba, u isti ovom tijelike kontekstu, da prvo da je radio u poslovnih da onda da ko to uradi, da, da me lijek svaki bolji, i da je najbolja hiđama koja se radi u tim datama. Helen Neys, uglavnom, znači, ima slabosti u svim ovim nijedan nije sam po sebi vjero dostojan. E, a dio čenjaka znači, smatra da se zbog mnoštavih hrivaje, mogu dimiti sve hasena. To drugi smatra da ne može, da, sve, da je ovo sve slabo da daje, da se ne može ostaviti malo. To je otvrlika ono što se može reći za, za ove hadise na tu temu. Uh, drugo pitanje, da li mogu kada budem postao prvih deset dana za Uhidžeta da napustim propuštenje dan i mjeseca Ramazana? Uh, nije dozvoljeno da se spaja, nije ispravljeno da se spaja farz post koji je farz, na paštanje farza, sa, onim, sa postom koji je sunet. Znači, ne može staviti sa drugim, znači, e, e, kada se nanijeti to dvoje, e, post će biti, znači, post biti samo naklanjavanje, e, odnosno, na paštanje Ramazana, a neće se imati nagrada, nema nagrada, neće biti nagrada e, posta Zilhidjata. E, u smislu, kao posebna nagrada, mada, jel post, inače, u tim danima, jel post sam poseb, jer za, za nju čovjek ima veliko nagrade ovih 10 dana, prvi 10 dana dvuhidžeta koji su najbolji dani, dana u godinu ali mi ispravno da će spajati nešto što je važib sa nečim što je sunet i ne može se računati da, da čovjek ima obe nagrade i da, da, da pokupi nagrade i važiba i suneta nego vađib se mora svakako obaviti i, i sa njim se ne može poključiti pa, sunet ne znam da oko toga ima razilačne učinjaka ne znam Ono, može samo da spadni uh, obavez za sunete, a ja se radi važno. A ne, na, na primjer, kada čovjek uh, dođe u meščid i treba i sunete klanjati, a ponekime važno doklanjati, eh, tehijet u meščid, pri nego što sjedne, jel? Eh, pa, a on kada dođe, jel, već nastupi, već nastupi, eh, ako on dođe i eh, hoće da klanja i eh, sunete, sunete tog namaza, može spojiti sunete tog namaza sa tehijetom Ako je došao pristigu na farzi i odma uči se i kamet, znači ne može spojiti hijet od mešćica sa farzom, nego mu samo spada obavez zaklanjati hijet od mešćica na su farzom. Znači nije ispravljeno i, e, i ne broji se e, dupla nagrada e, e, kada se spaja kost koji je vađib sa onim koji je sunnet, koji je mu stehad. Treće pitanje. Dade osoba svije uzmat mes počara da okolo naravno svakog jutra opere noge na duže na duže vremenski ne znamo ovo u Zagrebu koliko naravno svakog jutra opegne noge a za našim odgovor u opšteno bilo da je osoba bolesna i ima poteškoća da pere noge za svaki namaz, ili se radi u zdravoj osobi. Jer sam, jer sam ja ranije postavio isto pitan, ali sa potencijivima da je osoba koja, ima, koja uzma mes u poteškoći da pere noge za svaki namaz. Koliko je taj postav dozvoljeno, ako možete proproniti govor na ovom pitanju, ali ovaj sam radio o svak, o svakim dobrom. E, inače, uzimanje meska po čarapama oko toga ima izglaženje kod učenjaka. Vraća se na, na, na to zrača se na hadisu koji kojim je došlo da je poslanik sallallahu alaihi zna sallam uzeo mesh po čarapama. Uglavnom, ispravljeno je taj hadis koji je prenešao poslanik da je dajit. Međutim, samo uzimanje po mestvama koje je, je motivativno da ima došlo, a su uzimanja mesha po mestvama, dakle učili da je dozvoljeno uzimati po čarapama, pa je prenešeno od mnoštva shaba i čak ne ima, ima poznata razidaža među shabama i oni su tumačeni uzimanje uzima meska po mestvama, da je u stvari isto koji je uzimanje meska po čarapama. E, I na osnovu tog što od shaba se uzima da je propisano i dozvoljeno i da je sunet uzimati i mes po čarapama, a ne ostavljan će na hadis. Mada ima očenjaka koji smatra da ne ispako kada je buhanife, buhani on smatra da nije ispravno uzimati e mjesec pa čarape, nadalje on kao na episkom mjesecu nema razdoblje, ebo je u uslovi Muhammed bin Hasan Šeibani smatra da dozvolju uzme pa čarape. Hala neise, ispravno da dozvolju uzme pa čarape, međutim poznat čarape. Da se uzeo mjesec pa čarape, znači e, mora se uzeti prvo abdest kompletan, znači oprati noge sa pranjem nogu naravno. Pa tek nakon toga kada su done kompletan abdest, obuku se čarape. I nakon toga se znači e, e, kada nastupi sljedeća prilika za za abdestom, ne peru se i skidaju čarape nego se samo potare po čarape na primku zbanja abdesta i od tada počinje mesec od tada se broji mesec prvi, prvi put od prvog potanja razan počinje mesec a za ono ko za onog konima sa apir mesec može biti 24 sata dani noć od sata znači odnosno prvi put kad je potrao po nogama na primjer ako je pred podni namat prvi put znači je obuko čarape na abdestu i došo po namaza i prvi put je tad uze Avdes ponovo i i, i naši e, učinio potiranje po po čarapama. Nađi do sutra do podne namaza on ima, ima znači, može koristiti mes, može kad hoče da uzme Avdes ne, ne treba prate da ne treba znači e, skidate pa, čarape krat nogine nego potare po čarapama. A za putnika kako ovo sve došo do ono, verodostnih hadisima da i odaljira da je znači za za Mukima onaj koji boravi svom mjestu da noć potreba po, po po po mesama a za ono koji mu saafi tri dana i tri noći to je ono što da se smeti to je ono što je ispravno e, a aksun je što je govorio mene ovo da je čas pominio znači Uh, tri mezi, uh, ostala tri meziba su na tome, da slavnýma razdilažená ta meziba sami učenjaka, gledan večina učenjaka na tome, da je, da je propisano uzimati mes počarapama, a to je predstavno odshába, a to je ispravno odshába. Uh, Četstvo pitanje. Jednod, který se bavi tematikom hijjama, razvorene postoji hadís, da je Allah poslaneh samal seba i usto učio rukju, aj tu kursi. Dok jedan brod, koji je poháđal studiju arotnom svijetu, kaže, da ta metoda toto riječenie na takav način, Da ona osoba distancirana u radi džamu učitelj jeste poznata poznata metaoda učitelja koja bila zatučena je blizu nasuneta pošto ja ne poznajem uopšte uh, uopšte dokaza da gore ove temate uh, koja od ova dva mišljenja ima ispravni argumente po tom pitanju dala mala podrška kako dobro uh, odgovornom pitanju nin poznato da ima hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uz činjenje džamie učio ruk sabi li nekom drugom. Ali ono što mi je poznato to je da, da je Ibnul Kayyim Ibnul u svojoj knjizi e, Zadul Nad spominje to da, da učenje, da učenje znači e, rukije sa hijam da pomaže u liječenju e, svihra od patidžine i tako znači, dalje. Dakle to se prenose od Ibnul Kayyima i to je u se potvrđeno i to nema smisla da se to koristi jedno i drugo naše ru propisano i hiđama je propisana, a i, i ruke je propisana. Protovo nema spodnost u tome A da je nešto premeseno od poslanika, sada nije poznato da ima ništa da od njega premeseno. Ovo znao najbolje. Petio pitanje. Da li je dozvoljeno dopisivanje sa osobom općenito ukoliko ima čist, imamo čist, nije da sa, da sa tom osobom stupim, stupimo u brak, da vam adla po dobro. E, da bi bilo dozvoljeno Muška, uh, muškarci i djevojci muslimalno da stupe u kontakt, da ne bi to bilo aškovanje, zabaljanje, uh, znači, trebali smo to deživati. a to je da je on zaista na ženitbu, znači ne da aškoje da je upoznao, nego on sad hoće da se ženi, na ženitbu je i sada traži osobu s koju hoće da ženi, pa stupi kontakt s tom osobom koju hoće da ženi, koja mu se sviđa hoće da vidi da, da je upoznao i tako dalje. Znači tada je dozvojeno stupi kontakt, znači ako je na ženitbu, trenutno na ž A s druge strane šat kod nje da je ona na udaju, ako ni na udaju, ona kaže neće se uda za 2 ili 3 godine, znači automatski te otklizanje. Ako ni na ženidbu, nego se planira ženidbek nekad poslije 2 tri 3 godine tako dalje, znači njemu dozvoljeno, s koje strane ljudu ni dozvoljeno zato što dovodi u aškanje zabaljanje, a tu stvari vodi u druge harane i tako dalje. Znači aškanje zabaljanje narodni dosupran su mu da zabranjeno niti je spomenuto. To je to je je logično prirodnog odnosa iz našta naša je poslanska ali možda nekih drugi, drugi naroda, uh, aškovanje, zabonjanje, uh, ali naši uh, sobrenje da oni uh, sami po naši zasnovan na mnogi činjenju mnogih harama, jedni drugi gledaju, samljuju se, uh, uljepšavaju glasi, tako da je nekog spominja, znači vodi, a što sve, uh, znači more očiniti nekog harama da bi kontaktirali i to vodi u druge harame, Znači zbog toga se kaže da je i, i i da haram i da ne može biti nikako šarijetsko opravdano dozvoljeno, a ne da neko kaže kad, a, kao što neki druži kad ne ima dokaza u kranu sunetu da je dozvoljeno aškovanje. Naravno ne ima pod tim nazivom, a ima i drugi šarijetski teksu koji, koji, koji su regulirali relaciji između muška i ženska, i čega se razumije da je ne, ono što je danas prisutno prakta od aškovanja da ne može biti nikako dozvoljeno. Pratimo na da da ovaj, koji pita da je razumije odgovor znači ako je na ženitbu, može kontaktirati ciljem ženitbe. pod da je ona na udaju ako ona nije na udaju nema šta da biće ako on nije na ženidbu nema što da kontaktira sa ženama Šesto. ako je dojenče, pored dojenja par puta pilo čaja i radi grčeva da li i tada dovoljno samo poprskati odić na koju je pomog na koju se pomoglo i tada mora oprati u uh, hadisu je znači u uh, uh, hadisu kojom se spominje da se, da se za muškova dijete kada se pomoški da se popršće poprška vodom a ne da treba kladnju u mokraču na ono mjestu gdje je pomokril se uh, spomijeno to o, o, znači, uh, na kojoj dijete se misli kaže ono koji nije znači koji još nije počivola da se hrani lem ja tam nije još počilo da jede hranu znači njemu rana ko jede ostona u njegovu ishranu nego je moja osnovna hrana, lijeko dojenje. To ne znači da ne smije ništa drugo popiti, pojesti, da mu se dani nešto kao neki lijek, kao kao vodu da popije, e, ili, ili nešto slično. Znači, kad kaže se da moja osnovna stvar dojenje, znači, znači osnovna mu je ishrana na natruze osnovnje, a to ne znači da ne smije ništa kao u ovom slučaju, radi grčeva, da popije, da mu se jedni čaj, da mu se dani vodi, da je ženje i tako dalje. Ali, znači, ako se počne pošto nahraniti sa hranom, da se hrani hran, postaje ishrana na, na ono na znači se nači, a, a, sad, razvija njegov organizam i hrani hrana mimo mlijeka onda se izlazi iz tog propisa Nadam se da, da, da, da je sljedeći se kada je u pitanju prekršana zakreta se mora postupiti redom tako da se hrana na hrani desilo pa on ne može pa se ne može da da i se obučio da se oslobodi rob a ako se ne može ni ni drugo da se da da početi 3 dana ili dozvoljeno odma se odlužna post a ako se mora ići gore na veden redutim dalce dalce tih 10 mora da li se tih 10 des, da mora na jesti Dalim da li se svima mora jednom, to isti dan dati hrana, vlastne nam. Što se tiče za, za prekšenu zakljetvu, znači, kefaret prekšeni kefaretu ejmanikom razošlo u vajetu je, ja vam možemo ašeriti mesakim, nahraniti 10 cilomaha, ili eukisveteho, ili da se obuku ili da da da za ove tri stvari su došle ili došli izmažini au ili ili ili znači bilo koje tri stvari ovih na izbor na hijar, tahir. ima izbor znači onaj koji kaže da da da da rad bilo koje dve stvari ako hoće da nahrani maha. ako ako hoće da obuče deserma ako hoće da oslobodi popitan slavage roba da asne robova ima ali ali ne imali pravi je rabola 60 godina. Na znači rabola nam možemo grantić. Sotiče oblačenja, mistice na oblače, znači da se obuku, da im se kupi, da odjeća a, znači takva odjeća da u to odjeću mogu planite. Načo za žensku pouzu, ne za mušku pouzu. Znači tako odjeću, zato to dođe skuplje nego na grantić romaha. A, što, znači, a na hran desiromaha, odgovorim na, na, na zadnji dio pitanja, na hran desiromaha znači ne mora to da bude jel, znači e, mora biti hrana, mora biti hrana, ne smije biti novada da se dali da oni kupi za tato što drugo, znači mora biti hrana e, ili može se dati nova da oni, hranio, on sigurno čovjek za tajnu vas kupiti hranu, a ta hrana se podrazumijeva kako a je to min alsa ti ma tu timun ehlikum. Načel od nako kako hranite vaše povratce. Srednja znači, hrana. Nač i to jedan obrok nada, znači jedan obrok znači, Na hrade siromaha, znači nagrada se označuje, svako se označa jednim obrokom i to u srednja vrijednost tog obroka. Ako primjer radi uzeli da ima pocijećava pa, e, mala, srednja i velika, znači srednju pocijećava pa, znači srednjinu neko uziti. E, znači nije dužan da, su, da od jednog se nahranite sve deset dnjih, niti u istom danu, nego može jedan, danas nahraniti, sutra tog istog, znači jednog, tri tog siromaha može hraniti deset dana različiti. Ili, ili, ili različiti siromaha i tako dalje. E, dalje je došlo, znači ono što je bitno ovdje, znači da je u ajetu stvari, znači nahrande se romaha ili obuči 10 ili da slobote roba da ove 3 stvari može raditi alatahir, šta hoće da ove 3 stvari zaberio. A ako ne može ni jednu, znači nije u mogućnost, nema sredstava da nahrande se romaha, niti da ju obuče, je roba, rekli smo da ostavimo na stranu, onda tekst prelazi na, onda tekst prelazi. Onda tek prazn posto 3 dana. Nije mu dozvoljeno da odmah ide na post 3 dana. Kao što vam sam rekao, što je će slučaj, i čak 600 se daju odgovor onima koji ne poznaju ovo pitanje da odmah kažu postite 3 dana. Nito i sa ne. Ako ne možete da nahranite 10 siromaša ili ih vuče, onda tek znači nemoguće, znači nema sestava siromaša. Onda tek može postiti. A ako ima sestava, može nahraniti, znači njemu dozvoljeno da ide na post. Mislim da je ovo dovoljno zaštiće ovog pitanja. E, osmo pitanje je oprav da ne, e, ne ići više u džami jer imam dopušte da se Amin naglas. Čak je nekinu nama stojeći i pozdravavao nas na to. A, a, oko toga se mnogo raspali, džematije i ostale džematije su ljute na nas. E, poznate me sveto da je ono zavite da se ne izgovara Amin naglas. Prvi niko ja to ne praktikuje, ja se time zatvare vrata u dao i ukazivanju na mnogo, uh, mnogo bitnije stvari. I deli ispravljen postupak koji kaže za sebe da on ne više džemata i sad uči ezan pred svojom kućom, a žena je na oko 3-4 minuta hoda. Također ni to nije dobro i od naroda. Molim, molim, molim za va, za savjet. E, što se tiče izgovaranja, a, i za imama kada, kada nakon je što završi Fatihova Amin. Inače, oko samo izgovaranje, da li se tu izgovara, na što sučnjaka da se izgovara, amin. A da li izgovara naglas, oko toga učnjaka ima podiljaniš. Dva mezeba su da se izgovara naglas nego u sebi, a dva mezeba sluči na glas uči naglas. Da se znači, dva naglas mezreba, a dva u sebi. I jedni i drugi ima i dokaze, osanje se na dokaze, da ne izhavi. Iako ćemo reći da ispravnije, ispravni da treba učite naglas. Međutim, izgovaranje toga amin je nije vađib i nijukom slučaj ne može biti opazdanje za ostavljanje da te neko primora da šta je sunet izgovor da ostavljaš džemat i klanjanje tom džematu to ovo je apsolutno jel ne ima vezi sa zdravom pametom e, znači nije ispravno da se ostavlja džemat da se ne ide klanat džematu zbog toga što imam zahtjeva, traže, zabranju da se izgovara amin, ako on toliko zahtjeva i zabranjuje, pa nema ima da nam im zadovolju Nema nikakve smijetnje da se izgovore amin u sebi, da se ne uči na glas, ako otoga toga on pravi problem, ako pravi od toga frkvoj ili spreman da, da prekine namaz, tako dalje. Nema smijetnje nikakve smijetnje da se pogovori amin u sebi. I tim je izvršeno ono što je došlo. Znači, na kraju kraju, kad ne bi izgovorio amin, izgovaranje amin, samo sunnet I zbog toga ne treba praviti oko toga, zbog toga pravi toliki problem u, u džemata. A kamo je ostavlja džemata zbog toga? Da se nekaj od džematu još učiti uči jedan pred svojom kućom, a džameom pre, pre, blizu njega 3-4 hoda. To ne, ne da nije ispravno. To je van svake pameti tako ponašanje. To je nepoznavanje nekih osnovnih stvari u islamu. Ne smijemo sebi dozvoditi da ovakve da gluposti pravimo. Znači uče izgovaranje amine sunnet Izgovorio ga ne izgovorio, njavine, izgovorio nautiće, na utječiti na ispravnosti. I ako se, uh, ako imam tu, ide na to da je po hanetijskom vezu, se ne izgovara na glas i zahtjeva da se tako vrata, nema smijeći se u tome posluša. I to nije nikakav problem. I oko toga ne, smiješno da se priča, ako toga, jel da li, treba klanjati u tođe amin, ne treba zbog, zbog amin, tako dalje. Mislim da da bez prijednice da, da, da, da se oko toga viže tolika krka i pravi problem. Znači, savjetim vas broću da, da, da ide li klanjati u tođe matu, da, znači koji su... O, ovaj vrk koji pita i drugi koji sličaju u situaciji, i da posavetujete to koji je otišao i koji je nešto klanja, da, da to što radi da nema nikakvog oslovnica u, u praksi u, suni, u praksi islamo, niti je to odredeva ponašanja i nije mu dozvodnja da ostavlja džemat zbog toga. To je absolutno, znači ako je obavezna klanja džemat i onda, kada ga klanja, kada, ga, kada se klanja džematom van njegovog namaskog vremena, u hadisu je redučno u muslimu, Poslani sam obavješta ga doćem, a vrijeme da će, kaže, vaš imami, vaše, uh, vaši imami, uh, vaši emiri, klanjati namaz van namaz kog vremena. Pa kažu, a srabi, Allah hvala sam, pa šta ćemo tad uraditi? Kaže, klanjajte, kažu, klanjajte namaz u njegovom vremenu, klanjajte namaz u njegovom vremenu, i kaže, a opet otište u džemati, klanjajte za njim u džematu. Ako je tako istotacija obazna klanja u džematu, kako teko onda zbog ovog dijela? od otoljanja suneta i i suneta i tako dalje. Ako ako uzmemo da je sunet izgora na glas. Ako uzmemo jel, da je i star učeniaka kaže da se ne zgora na glas na osnova. Znači to treba jednom muslimanu da shvati, treba da razumije i da da se ne ponaša na ovakav način. Da li to pitanje? Trebamo li učiti Fatihu iza imama na namazu? Naravno, učenje fatih je poznato ja da došlo u rezultat, da nisam u te prakalini. Da, salate, medle mi okra bi patila kitab. Kita, kita. Ne ima namaza ona ko ne prouči fa, fa, fa, fatihu. Ovo tema učenje fatihe je, je, je kompleksno pitanje jer ima namazi. Jel, namazi u kojima uči nam na glas. Namazi u kojima u, u, nam ne uči na glas fatihu. onda. Znači, e, kada, kada, e, kada imam kvalanja sam za sebe, da li je obavljena učka tihuna svako nekada, tako da znači to sve pitanja svaka za sebe su posebna, ali opravljam da ode se misli, e, znači učiti da imamo nama, znači kada imam uči, ako, ako ovdje misli da kada imam uči naglas, učenjaca je različno toga, znači vječina na tome, da kada imam uči naglas, da, da muktedija šuti, da ne uči u sebi ništa. Koja da kurja Kur'an, fe stemi uhu lahu la ensitu. Kada znači kada suđi slušajte ga i šutite. Znači o, o kaže al u Kur'anu jel, mogu ajt, čance, se Patiha, da su mu ajeti znači ključni kad slušite Fatiha, da ni dozvni iz nepatigane, inače Kur'an kad sluči namaz, na gleda ni dozvni što učiti za nama. Do drugog čanca kažu, ne, došla namo hadisu da da ni namaz ispravno pročiti Fatiha, pa zato se mora proučiti Fatiha. Pa makar učio u sebi, a imam učio na glas. Pa se ti isti učenci različiti toga. Koliko puta mora proučiti fatih u namaz? Da li na svakom reklami, samo dovoljno za jedno, jednu uh, jedno u toku čitav namaza? Jele, ne, se, to je druga glavnom Uglavnom, uh, pošto sam ja opitan, uh, smatram da istana mišljenja da, da ako imam, ostavi dovoljno vremena da se prouči fatiha. A, to, a, a, to je, a, a dovoljno je vremena i to, Pošto je vađib, učenje Fatiha namazuje na svakom etatu vađib, a nije namaz, ako, na prvići Fatiha ni namaz pokvaren zbog hadisa u muslimu, vjerodostavnog hadisa, u kojem ka, kaže, u amed le mi akrabi, fatiha i kitabi, hsalatu hu hidash, njegovo namaz je krnja, hidash znači krnja, a krnja znači nije pokvaren. Znači, Istvarno da to znači, se da nije pokvare, znači da znači e, djelučanja kao LMS u glavnom. Znači kada imam učinak ako ostavi dovoljno prostora za proči patiha, treba je proči važnije to učiti. A ako ne ostavi prostora, znači sluša se, imam i ide se za na ruku i znači spada obaveza sa učenja i re je obaveza sluša kada on uči na glas. A naravno el kada imam uči na glas, važijuška tiujem na svakom prekatu. Euh Sljedeće pitanje, deset, da li je dozvoljeno prodati katerima robu skuplje, nego što bi koštalo, recimo, platim 5 km, a prodam za 25 km. Što se tiče srednog bilo kjaternosti mani, prodaja robe je stvar dogovora između ono koje prodaje i ono koje kupuje. Pa kako se dogovore, na to ne padaje dogovor. Osim jer, ako je to vi prevare, pošto opće pozna da neka roba ide po toj, toj cijeni, a prodavač iskoristi neznanje onog koji kupuje, pa, pa ga prevarom obmani, proda mu po, po cijeni koju vi razavali i zakini i tako dalje. Tada je zabranjeno. A inače, znači, prodaja u sebi ima širine. Čovjek koji nabavi određenu cijenju, pa prodaju poveću, znači ima širine u tome će, po kojoj čijenici će prodati. Osim za je ustavljena poznata cijena, Znači, Ako dođe osoba koja ne poznaje cijenu, iskoristi se njegovo neznanje kada znači, ima namjer, onaj prodavač, kada skuži da kupac ne zna cijenu i da mu može prodati kako god hoće i on ga s prevari, onda to ulazi u, u prevar, u hrida, u prevar i po nekim učenjacima ima pravo, onaj koji je tako kupio, znači ima, znači, toga, da ima pravo da vrati robu kako bi se mene prevario, daj mi ili mi vratao najvišćeg koji smo prevario, ili razvrgao vam prodaj. Ali ima razinačka kod toga da li je dozvanio taj tzv. hijar, izbor, izbor vačanja. Helen Nese, znači svjedno to bio kafir ili, ili ima znači u, u prodavanju cijeni prodaje i tako dalje, znači, u tome ima širinje. Osim ako je to vi pre, prevario. 11. pitanje. Do koje dobi se Akika pravi, ako, ako imaju više 11-12 godina, aj puno ljetne su treba trebamo li i za njik akika eh akika se akika od strane roditelja se kolji do njihove puno ljetnosti jer sami hadisna sami hadisna sve se spomini akika se vezuje za djecu U guna kolje se Znači svi Hrvisma koji se spominja Kika spominje da sve se veže za dječaka. Za djeca. A djeca su oni koji punoljetni. I zato skoro, jel da nemaš zražba među učinjacima, da sa Kika podje od strani roditelja ili staratelja do njihove punoljetnosti. A ako prođe punoljetnost, prošlo je i vrijeme klanja Kike. Zato me znači ovdje, ako bi kaže, jel da i godine 11-12 i znao se poznam da nisi postao punoljetni, Njima je propisno kotak. A pa, a samo klanja kike je sunet. Nije vađib. Klanja kike je sunet. Po većini učenjaka. Kod neki jaj me kruh. Postavljivima maj sunet, a ne vađib. E, a kada osoba postaje punoljetna, a roditelju nije zaklano na kiku. Prvo, znači, njenim roditeljima roditelj strbnica str, str, str, to osobi nije, nije propisno onako, nije punoljetno zaklano kiku, jer je prošlo vrijeme. A da li je propisano samo i osobi da sama sebi zaklali akiku, istravno je da nije propisano i da nema dokaza da nisto radni poslanik niti ashabi, a e, znači nije, nije njima klata akika nisu tada bili slavni i nije njim klata akika znači nije prešeno da, da su oni sami sebi klali akiku ima hadijs koji, koji bilje ne, ne veri u knjizi Međumus pominje da je poslanik sam sam sebi zaklala akiku, ali je taj hadist toliko slak da se može da komu to da izmišlja, znači ne može biti apslutno dokaz po ovom pitanju. Znači osoba koju nisro te zaklaka i puno da nije propisana sama se dokođa tim. 12. imam sliko od Merljeni. Merljeni, znam da je mislim, kako sam i znam da meleci ne ulazi u kuću i šta ću sa tom slikom držiti u mar. Ne znam na koju mislim na, može na na Mariju djevicu kako oni kažu e, e, narodno tu sliko treba potciepat i zapaliti skonti uništiti tako da i pogotovo što to je vezano i za za za njihovo shatanje razumijevanje e, djeviče Marije kako oni kaže, ili nabine Treba, oni što tu sliku treba je iz tog grada, pre svega što vidim za za Nijo e, Akigidu, a sa druge strane što, absolu, što sa druge strani, svakako ne treba imati slike e, e, slike u kući. Kao što je i došlo hadisio, da u hadisu da ne u neku kuću u kuću u kojoj se slika i pas ne ulazi meleci. Naoružani vozi zato što je to bunker veliki da da da čovjek ima slik, e, da ima sliku i drži psa u kući. 12. 11. 11 pitanje je, ko, kod nas Roma ima puno običaja koja nisu po islamu. Naši biližni to praktiku, roditelji, a kako treba, Kako trebamo s njima da postupimo, recimo svatbe, godišnjice, rođendane i sve to. To je zabranjeno i još puno toga kako da postupamo sa rodbinom koja to praktikuje. Naravno, postupak kao i sa bilo kojim drugim. Znači e, pogodan moment i vrijeme da se ljudno pojasni da to nije ako praktikuju islam, treći se vjeruj. I ako ne praktikuju to savjetu, da to nije od islama. Ono što nije od islama. Predu treba naučiti ova pitanja. Mnoga kada je spomenuti ovdje. Znači treba znati islamski ispravstvo po tom pitanju i onda bližnje svoje svjedno ukućajne rodbinu na lijep način pojasniti što od islama ispravno, šta nije ispravno. I da je ibratu bratu islamu ono što došlo u Kur'anu i sunetu što su pozdani učenjaci pojasnili, a ne što su naše dide i nane i ovi ili oni radili. Nije znači, argument šarijetu što su naše dide radile i nane, nego ono što je došlo u Kur'anu i sunetu. Pa to ljudima na lijep način pojasniti. Pa ko hoće oni da primi dobro je, s ko neće, ne možemo ga natjerati i prisiliti u vjeru i na praktikovanje vjeri. Na, naše obadze da prisustujemo tim stvarima, ono što je haram, što je novotarija, što je, što je munker u islamu, nije doživno s planom da prisutuje, osim da, da odi da to negira i da to kritkuje. Prema tome, znači, ovo, ovo što potrebno pitanje, znači se na, na ono što se zove jel, na, na, na, na način i metodologiju uh, činjenja dali drugim ljudima a to je tema za sebe duga i velika. Uglavnom, znači, ovo su ta pitanja koja su do sad bile poslana. Eto toliko, molim Allah, spane od tada da nam u Kabuli večerašnje duženje i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, i da pomoli Islam muslimane a uništi kufr i širk i mušrike. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.